És akkor el fogjuk kezdeni. Együttes, klub, egylet, társulat, társaság, gárda, egyesület, csoport, csapat, komuna gyülekezet, szervezet, banda, galeri, kompánia, társulás, populáció, kör, brancs, alakulat, osztat, bagás, csorda, horda, kollektíva. Ennyi szinonimát tudtam összeszedni a közösségre, de hát ugye van itt a színpadon léve között egy kapuktojás, tojás, az egyik önk nem közösségvezető, úgyhogy az első kérdésem az lenne az itt megjelentek től. Sőt, talán az első kötelességem az, hogy bemutatok mindenkit, aki itt ül a színpadon. Kelemen Katarina színsalom, közösség rabja. Ehhez nyugodtan. Radmóti Zoltán rabbi a Neoló közösségben. És Baró Boberlanden pedig szintén rabbi. A csak szeretném mondani, hogy nekem már itt előre gratuláltak, hogy összehoztam ezt a találkozót. Tehát, hogyha csak ha most befejezzük, akkor ez egy sikeres nap, de reméljük nem ez a csúcspont, hanem még ennél lesz jobb is. Szóval, azt szeretném kérdezni tőletek, és akkor leülök, hogy számotokra mit jelent a közösség? Milyen egyszerű kis kérdéssel kezdjük? Bármelyik ötök. A közösség az, az ahol zsidók összejönnek, találkoznak elsősorban. A csidóság körül. zsidóság körül lehet ima is, lehet tanulás is, és lehet beszélgetés is. De mindenképpen jöjjenek össze, találkozanak. É, régebben könnyebb is volt, mert ma már vannak virtuális közösségek, de a valódi közösségek azok sokkal többet érnek. Rövid kérdés, rövid válasz. Katam? Számomra, és a, ahogy a, a szímsalomban közösség vagyunk az nagyon sokat számít a, a személyesség, a, az interaktivitás, a, a nem hierarchikus jelleg, az egymás támogatása és szintén ami mindez megjelenik imában, ünnepekben, sok-sok tanulásban és szociális életben is. Zoltán! Szeretem a közösségszót, mert az út tud hébelül a szó, az a kahál, ez egy tórai szó, tehát ott is majd egy is Hél, tehát ez egy olyan ősi szó. Külön bibliai könyvben a Kohellet, amelyik a közösségszervezésről szól. Tehát a közösség azt jelenti számomra, hogy valami adott célból összegyűlnek. És amit a barok mondott az előbb hogy zsidó közösség. Ezt kitágítanám. Tehát a, nem biztos, hogy a közösség maga egy zsidó szerveződés. Tehát én, én, én nem akarok egy nagy PC lenni, de mindenképpen a, a Tóradás pillanatában az egész Jóisten szólt mindenféle emberhez kérdezett, a 6-10 parancsolatot, kinek hetet. tehát adott, a közösség az adott cél érdekében, egy közös cél érdekében együtt léte, és, és ebből a fejlődés, ez lett az a közösségi definíciós, egy ősi emberi formáció, az, az a szándékos összegyűlése, a meghatározásodban meg egy kicsit közelebb áll ahhoz, amit Hank is elemér úgy határozott meg, hogy közös érdek, közös cél, közös értékrend és tudat. Az a kérdésem, hogy vajon egy csapat zsidó összegyűlik itt, de nincs közös, nincsen közös érdekeik. Igazából közös céljuk sincs. Ö, hagyjuk most az értékrendet attól az még közösségnek számít -e. Tehát, hogy hol, hol vannak, az nem rejtett kérdésem, hogy hol vannak ennek a közösségnek a határai, és ha nehéz felé le is vágom ennek, hogy mondjuk azt, hogy elfogadjuk, hogy ők zsidók. Majd belemehetünk abba is, hogy, hol, hogy ennek a határa hol húzódik, de hogy egy csapatember mitől válik csak csak közösség? Csak azért, mert eljárnak hozzá, vagy csak azért, mert találkoznak? Ha itt mindenki zsidó a nézőtéren, akkor ez egy zsidó közösségünknek mondható? Hol jönnek be az érdekek, a célok, az értékrend? Most kezdem ilyen könnyítés kedvéért, hogy a többiek gondolkozzanak. Hát gyártsunk célokat, tehát ez egy nagyon fontos ebben egy dolgot, hát ezért nem vagyunk elefántok, meg hangyák, meg amüvák, mert tudunk közösen célokat gyártani, lemondani. Az érdekeinkről hozzátenni a kényelmetlenségi zónáinkhoz, hogy kényelmesebb Tehát a közös cél kialakítás is lehet bátran egy ilyen közösségformáló elő. Tehát éppen ezért ez van, hogy egy, egy közös cél az, az, az amit ki, magunk elé rakunk, azt, az lehet egy közösségformáról. Értem most, lelő az ortodox egyik alapvetését, ami, ami egyébként átvett mindenki, ez az, úgy hívjuk, hogy héből tikunolám. Ez nagyon izgalmas dolog a tikunolám azt jelenti, a világ megjavításáért és elve. És ebben ki mit lát, mit lát egy haszid ember a tikunolámban, hogy az ő szérde, mi lesz a jó világ, ő mit tesz azért, mit tesz egy neológ ember, mit tesz egy reformzsidó. Ez egy nagyon izgalmas szérváznása, tehát mindenképpen az ember csoport, amit összegyűjtett egy adott térben virtuálisan, mondta a vagy pedig fizikálisan, ha kijelöl egy olyan pont, amit, ami érdemes tenni, vagy akár van egy vita két vélemény között, és van egy konszenzus, akkor majd a közösség vágy, akár két vitázó oldal is két futballcsapat, és egy közösség. Egy pályán focizzak, más-más de Mindenképpen attól a közösségé, hogy a, ő maguk elé állítanak, közös cél és hisznek benne, tesznek érde, és nem ön van, hanem a világnak a javulásáért. Az, bocsánat, az értékrend? Mert ha azt mondod, a közös cél elég? Nekünk... Igen? Oké, okay, nem... nem, nem, nem. Azt mondjuk, hogy legyen közös célunk az, hogy öljünk meg minden egyre a városba. Azt fogjuk mondani, itt a sójét gyújtott hátul, hogy szerint ez kereket, és ért vétózik ezzel ellen például. Akkor azt mondjuk, hogy akkor már nem célunk. Tehát éppen az ember tömeg a maga józanságával, Istenetől kapott eszméjével, bölcsességével tudja irányítani, majd a tikonorámja, világ mindenki ekkor csak nekünk például. Ez már talán jó. Bocsia, A, azt gondolom, hogy lehetnek, tehát a, a közösséget különbözőképpen lehet definiálni, lehet szélesebb vett, közösség is kérdezett, hogy akkor ez a csoport, egy közössége vagy a, szóval hogy fel lehet úgy fogni, hogy igen, a zsidó közösség, amelyet valamiféle ö, közös identitás határoz meg. Tehát itt a magyar zsidó közösség, mondjuk lehet az a közösségnek a kritérima, hogy, hogy zsidó identitás, de azon belül is nagyon-nagyon-nagyon sok szint az és ezen belül pedig lehetnek kisebb közösségek, és a kisebb közösségek, mi a simsalom Progressive zsidó hitközség vagyunk, és közösség, abszolút közösségként is definiáljuk magunkat, ebben nagyon fontosnak tartom a közös cél és a közös érdek kritériumot, és a közös értékrendet. Tehát, hogy egy hitkösségen belül, például egy közösségen belül minket az erősen jellemez, hogy közös az értékrendünk. Ha összejönnek emberek, akkor nem az a kérdés, hogy már van közös cél. Van egy óriási különbség. 200-500 évvel ezelőtt ti rabbiknak a munkája, és a mai rabbinak a munkája. A mai rabbinak a munkája, ő nem jön egy közösséghez, egy kész közösséghez, és ő vezeti a közösséget. A mai rabinak a munkája teremteni, meg megteremteni a közösséget. Vagyis, jön egy ember olyan szinten van, olyan kapcsolata van a zsidósághoz, a saját zsidósághoz, a saját hagyományához, nagyon pici, nagyon sok érdeklődik, érdeklődik egy kicsit, a rabinak a feladata felkelteni az ő érdeklődését és nyújtani neki, és akkor így, így majd közös cél lesz, közös érdek, bizonyos szinteken. Nem arról szó, hogy mindenki utána egy és ugyanaz a vélemét fog képviselni, de mindenképpen már érdeklődik, tud egy kicsit, tudja, hogy miből áll a zsidóság, a autentikus forrásból az eredeti zsidóság és ilyesmi, és aztán kezd meríteni belőle. Sőt, a rabbi nem is várhat arra, hogy akik eljöttek, és azokat e, kicsit belvonni. A rabbinek a munkája kopogni az ajtókban is, és kihozni az embereket, és e, elhozni egy a közösségbe, mert csak így lehet építeni e, közössége, és csak így lehet biztosítani a jövőt. Emlékszem, 30 évvel ezelőtt, mi most egy kis hiánynak, pár hónap még helyezik a 30 évvel, én augusztusban jöttem, jöttünk a feleségemmel, mikor idejöttünk, ott, senki nem állt a sorban, és vártak, ah, oh, jött már végre egy rabbi, jött már egy másik rabbi, no, jön tanítani, vagy ilyesmi, hanem kellett, kezdeni szervezni, és kelteni az érdeklődést, és akkor így közösséget, közösséget építeni. És ezt rengeteg féleképpen lehet. Elmentem tanítani a, az eltén a jogi karan zsidó jogot, könyveket kiadni, előadásokat szervezni. Az mind nem annak, aki már benne van, az azt is kell felkarolni és egy magasabb szintre vinni. De az, aki még nincs ott, és nem lehet őt találni, őt is kell valahogy megkeresni, vagy direct mailingben eljutatni hozzá az információt, régebben postán, ma már virtuális postán, vagy még a következő lépésben elhozni, és akar itt közösséget építeni belőle, és a végen lesz már belőle. Közös, sok közös lesz belőle. Szeretnék egy személyeset kérdezni mindennyiató, mi, mielőtt megpróbáljuk meghatározni, hogy uh, mi is történt a közösséggel az elmúlt 30 évben. Hogy mi, és most a való tekintettel nem mondom pontosan, a, ami a, ahogy folytatnám a privát beszélgetésben, hogy mi a fene készített benneteket arra, hogy, hogy, a Baruch is mondja, egy közösséget hozzatok létre. Mi motivált titeket 30 évvel ezelőtt baruhot, vagy 25 évvel ezelőtt a kis Zolit, vagy 10 évvel ezelőtt az ifjú Katá, hogy mi az a motiváció, mi az a hang, ami megszólal bennetek, hogy én nekem rabbinak kell lennem, és nekem zsidó közösséget kell építenem. Ez hogy történik? Mondtam. 26 évvel ezelőtt történt. Igen. 20 évvel ezelőtt alapítottuk meg a színsállom közösséget. És a 30 évre visszanézve, pedig csak egy emlék, egy nagyon fontos emlékkel akarom kezdeni, amikor a rendszerváltás után pont 30 évvel ezelőtt megalakult az első, a leges, legelső új zsidó szervezet a rendszerváltás után és ez pedig a mazsike volt, akkor abban a szerencsében volt részem, hogy ott lehettem az alakuló ülésen, gyönyörű teremben, a, a, a, a Tudományos Akadémiának a dísztermében, a várban az egy ünnepi alkalom volt, és amikor a, a, odaértünk, hogy na most akkor megalakul ez a szervezet, és a, és a tagsági a, a, könyveket kiosztják, akkor azt mondta a, a, a, az, a, az elnök, hogy 600.001, 600.002, 600.003, és mentünk így sorba ki a tagsági könyvekért. Mert az egész arról szólt, hogy a soában megölt, elpusztított 600.000 magyar zsidónak az életét és a zsidóságát most felélesztjük és folytatjuk. Valahol nekem ez volt az egyik pillanat, ami nagyon fontos volt. És a, a továbbiakban az, hogy ö, mind a barátaimmal, családtagjaimmal, ismerőseimmel elkezdtünk építeni egy olyan közösséget, amelynek ö, asszim, mindannyian asszimiláns zsidók voltunk. Semmit nem tudtunk lényegében a zsidóságról és a vallásról, aztán végképp semmit. Én annyit tudtam a zsidóságomról, hogy a csáki utcába járt minden a nagyapám imádkozni, és onnan nurcolták őt el, és ölték meg aztán Buchenwaldban. Körülbelül ennyit e, tudtam a is és ezzel nem voltam egyedül. Az egyik nagyon fontos e, motiv motivációm az volt a visszatérésbe a zsidóságomban, a zsidó vallásba is, hogy együtt, egy közösséggel dolgozzuk fel a soá traumáit, második generációs túlélő vagyok, de voltak ebben szüleink is, mi második generációsok is, akkor egész pici gyerekekkel, és nem bírjuk már tovább, hogy egy teljes uh, káoszban és, uh, és a zsidóságot tabuként kezelő negatív, fájdalmas identitásunk van és semmi más, egy, megtudtuk, hogy létezik olyan, hogy Kadis, megtudtuk, hogy létezik olyan, hogy Jomhá Soha, A rítuson keresztül, a zsidó rítuson keresztül is akartuk feldolgozni az első, második, harmadik generációs Soha traumánkat, és ezzel teljesen párhuzamosan meg akartuk élni a Simhát a zsidó örömöt, amit addig nem sikerült soha a büdös életben megélni, én akkor a 30-as éveimben ö, voltam. Táncolni akartunk, énekelni akartunk, ünnepelni akartunk, ö, és, ö, és tanulni akartunk. Ahogy az angol mondanám, lesz oly or joy. Aki ezt kérdezi Zoli, téged mi, mi, mi, mi, mi, mi késztetett arra, mikor gondoltad arra? Jel, nem tudom, lehetnék autószerelő, hentes, lehetnék könyvtáros. Vadagadt terelő juhász. Vadagadt terelő juhász, de én az egész életemet annak fogom szentelni, hogy tanuljak és tanítsak, és nem, közösséget érjük. Az, az, az a sem gondoltál, amit kérdezett, hogy három, teljesen különböző világmérünk. Katal, bocsás a. Kata, Anyukám generációja, persze Igor az tehát beleillesz, lehetne anyukám. A barukkal és Magyarország életek hatának a fiat, A és Magyarország, a prostoszkolókausz stb. A Brooklyn, Brooklyn nagyjából? Igen, Brooklyn Amerika, rabbi család, stb. Hát hogy miért lesz valaki rabbi, aki 30 éves, vagy 10? Ezt a kérdést ezer tették fel nekem egy tehát van rá. Adott ott vannak rá, szóta mondani erre, olyannal akartam foglalkozni, aminek minden szegmense érdekelt engem. Pont ez a válaszom rá. Egyébként így is van, a nem nem emlékszik rám biztos, mert én voltam a Magyar Utcai lakásában is, a legelső lakásában a Kávin nem majd Magy Magyariból, ugye? Melyik volt az? Képíró. Képíró. Képíró ja. Kávin tér mögött a kis utca. És mentünk fel oda tanulni, tehát volt egy, egy, egy olyan keresés, nekik a rendszerváltás, hogy 89-90-90, stb. környékén, meg a belső Gimnázium, város, tehát onnan indultam el. Tehát egy, egy, egy hiátus volt az életemben, és számos sok sok evidénícia volt, tehát bele, de totál asszimilás volt a kata, karácsonyfástól, mindenestől, brit nélkül, Bármicsha nélkül, ahogy ahogyan kell, és ebben volt, eljösség a Hölgyek Uraktól, a 89-88 volt egy ilyen, ilyen Brit Mila forradalom körülmetérlés. Uh, hetente jártunk gyakorlatilag orvosokhoz, és minden lelkes, fiatalabb ebben az időszakban ezt. Azt, amit a szülei elmulasztottak a 70-es éveiben az azt pótoltuk, mert ez egy fontos iránylásból kérdés voltak a csinak a nyakban. Tehát ez így kezdődött, hogy én imádtam ezt csinálni. Voltam Izraelben, öbörháború, katonas rá. visszajöttem Izraelből, 20 évesen, akkor már nem volt kérdés számomra az, hogy ez az én életem. Tehát, hogy, hogy én a az érdeket szeretném fordítani, hogy, hogy zsidóságot megtanítsam, hogy Izraelben találkoztam azzal a zsidósággal, ami, amit sose ismertem előtte. Tehát nagyon ez az öregbács és Dohosszagú, Csáki utcai, vagy Csáki utcai bánítani, ennyi számára nem tökítve. Tehát az az öreg környezet, és az Izraelben a fiatalok, és, és Pólóba, Ingbe, Cicetbe, lelkesen, táncol. Ez kell ezt van ide, bentem a Schweizerhez, voltam 20 éves, úgy kell elképzelni ezt, hogy egy olyan kipa volt rajta, ami egy nagy fehér kötött kipa, ízen telepes stílus, póló, Ciceps térdén és ez a Schweizer, hogy ez akar jönni a a és nem vett föl. Ez, ez, ez egy, egy forratalm, már nem kerékünk ide, lehet, hogy, akár, hogy mégis ott tanul, ez már fölvet próbaévre, majd kifejezni ezt a gyerekből. Hát így indult el ez a történet. Tehát ez egy... egy tehát... E, én az, de az, ezt összefoglalva, olyan életmód, olyan, e, olyan életút, aminek valóban minden pici részét imádom és látom a motivációt. Miért lettem én rabbi Miért értem? ide Magyarországra, a válasz erre az, hogy a tanúd, azt a kifejezést használja, hogy a mokaj, sísz, vagy a hojszáj. Ősseim itt rabbik voltak és hitköségi vezetők vezető voltak generációkon keresztül. Körből húsz évvel ezelőtt elmentem az apámal gyöngyös mellékre. Gyöngyös meleg az Pécs után van, az olyan is kis falló, ahol 1934 ben meghalt az utolsó zsidó. Tehát szóval nem halakos. És akkor egy embert láttunk az utcán, kérdeztük, hol van a temető, és megmutatta. És ott találtunk a hatodik ősemnak a sírja, ahol rá van a közösségünk rabija, a Oberlander József. No? Szóval hihetetlen volt számomra, hogy így megtalálni. Ez, ez az első ősem, amiről amiről tudok itt, e, és akkor ő rabi volt, az ő, a fia volt, és akkor itt nemzedéken keresztül, apám nagyon sokkal dolgozott. Magyar volt Nem Héber volt. A... A... Tiszta Héber. E, a magyar sírkőlek azok később lettek az asszimiláció. Az eredeti sírkövek azok mind Héberül vannak. És aztán a, az a háború után kezdte az első, volt az első, említettel a hentes, no. apám volt a hentes itt. A szabadulás után három-négy nappal az apám ment a körúton és látod egy, egy szovjet katonát marhával. Hogy jön a szovjet katona a körúton marhával? Apám rögtön rájött, ez egy jó üzlet, átment haza, és megveszed, de vele szeretne megvenni tőle ezt a marhát. Ezzel a marhával átsétáltak a Dob utcában, ott ad a kötötte valamihez felmentek. A rabi az azt mondja, rabi nem van egy marhám, kérem a sottet. És akkor... Levágta a kócsát, volt, és csak a volt hús. Szóval ezt is csinálta 5 keresztül, aztán kiment Amerikában, New Yorkban, megint a pápai közösségnek, azt a magyar közösségnek a dolgozat. Éjjel-nappal sokat dolgozott, ott munkában is hazajött, vacsorázott, elment két-három órára, meetingre, mert iskolát kell építeni, zsinagógát, stb. stb. Szóval ez magától értető volt nekem, hogy én is. Ezen az úton fogok járni, de nem csak az amerikor, amik voltak, mert zsidó voltam, zsidó voltam mindig, hallásos voltam, és nekem fontos volt a zsidóság is, én akartam tenni valamit a zsidóság érdekében. Amikor én találkoztam először a leendő feleségemet, az egyik fontos dolog, amit akartam megtudni, hogy ő szívesen egy ilyesmibe. És ez természetnek is természetes volt, neki is az ősői minden oldalra volt. Magyar származások voltak, és szívesen, igen, megyünk. Hova megyünk? texas vagy akárhova. Olyan bátor ö, nem voltam, hogy gondoltam volna Magyarországra. Vagy kicsit messze, én mégis nörgva születtem, igazad mindenki a Magyarországra, jött, de hát idejönni Magyarországra az már, az már kell nagyobb bátorság, ez már nagy köszönhető, aki egy hónappal az esküvünk után azt mondta, Indulás. Ez az indulás, és akkor négy hónappal, az eskünk után itt is voltunk, ahogy már említettem, 1989. augusztusban itt voltunk, és mikor ide értem, értünk, akkor láttam, hogy tényleg érdemes volt jönni, mert nem az érdemes, mert állnak sorban, hanem érdemes, mert van munka, van, meg kell menteni valamit. Öregek vannak, sinagógak még jártak, akkor öregek, sőt voltak olyanok, még emlekeztek az, az apámra és a, nagy, a nagyanyámra. aaaah, az obelondor, a hentes a húsból, igen az mi vagyunk. És akkor láttam, hogy itt kell fiatalságot bevonni, stb. stb. stb, stb, stb. és többi, És kezdtünk dolgozni, és még mindig kezdtünk, mindig abban benne vagyunk. És mi minden nap olyan is olyan kezd, dolgokat kezdtünk. Egyébként a, csak egy megjegyzés, a tikon ez nem egy kifejezés. Ez ah. az, az kitaláltak, a dortodasz kifejezés. Azért, amikor a kitaláltak, amikor valami módon akartak helyettesíteni a zsidóságot, akkor elhaszontak tikon 0-am. Ez nem a tikon 0 ez, ez nem. Ez az egész fogalom. Héberül végig, vagy Most kezd érdekes dolgokat. A fogalom, ez nem egy eredeti dortodasz az a baj, hogy hát ezt most hagyom, hogy csináljátok, akkor holnap reggelig fogunk itt ülni, pedig érdekes lesz, érdekes lenne ez is. Ö, abszolút. Jó, ha tudjuk, azt mondtad Zoli te, hogy imádtad, é, imádtad ezt az egészet. A, a rendszerváltáskor Kata azt mondta, hogy, hogy, hogy, hogy ez is egy ilyen felemelő momentum volt, hirtelen, valami új kezdődött, valami újra volt lehetőség, máshogy lehetett csinálni a dolgokat, Baruch is azt mondta, hogy ugyan félelmetes volt, de hát volt mit csinálni. Azt akarom, hogy amennyire lehet közönség előtt, akkor értékeljétek ezt a 30 évet, a saját munkátokat. Tehát majd beszélhetünk a közösségről is, hogy mit gondolunk a magyar zsidó közösségről. De ahhoz képest, amit gondoltatok, amikor megérkeztetek Brooklynból, vagy amikor megkaptad a 600 ezer, hányas? valahányas tagtönyvet, vagy amikor azt mondta a svejcer, hogy jó, na, legyen egy próba éve. Biztos gondoltatok valamit, hogy mi lesz 30 év múlva, és most látjátok, hogy mi van. Mi volt a ti szerepetek ebben? szerintetek, jó munkát végeztetek, vagy mindent megtettetek, és ennyi sikerült. Rátok bízom ezt. Nyugodtan kaptak ezt. Köszönöm. Hát nagyon-nagyon nehéz volt ez az elmúlt 30 év számomra rabbiként, de azt gondolom, hogy megérte, és azt gondolom, hogy most sem választanék mást, hanem, hanem én ezt, ezt csinálnám valóban. A, a közösségünk Ben, tehát, hogy én imádok tanítani egyébként egy tanári múltból jöttem a, a rabbiságba, és e, e, irodalmárként, nyelvészként, és nagyon fontos volt e, számomra az, hogy, e, hogy valami újat hozzak létre. Tehát én ennek kapcsán is váltam rabbivá, hogy a meglévő zsidó közösségben lángoló érdekült és e, bennem a, a spiritualitás, a teológia, a, a szövegek elemzése irányába, és bele szeretsem a judaizmusba, a saját zsidóságomba, de hogy ezt hogyan éljen meg, ezt nem tudtam másképp elképzelni, mint egy saját új közösséggel. Mert a meglévő, az akkor meglévő 80-as évek végén, amit itt láttam körülöttem, és láttunk a barátaimmal, apa nem tudtunk beilleszkedni létek én egész életemben egyébként előtte is közösségi vezető voltam, mindig is nagyon fontos volt nekem a, a közösségi értékek, és, és az én rabbisávomhoz hozzá tartozik az, hogy én egy közösség alapító rabbi vagyok, közösség teremtő, közösség alapító rabbi vagyok, annak minden boldogságával és minden nehézségével hozzá tartozik az, hogy egy olyan irányzatot Kezdtem el alapító előtt, itt Magyarországon 92-ben alakítottuk meg a Sim-Salom Progresszív Zsidó közösséget, amely, amely teljes újdonságot hozott az itteni zsidó életbe. sim neveztük el Agy Békét, az Amitának az egyik benedikciója bennünk is nagy szűr volt, és azt reméltük, hogy itt e, valamiféle békét fogunk elérni a saját zsidó identitásunkkal és az itteni zsidó közösségben e, is. Amit, e, e, amit e, úgy érzem, hogy, e, hogy, hogy elértem, e, na most az egyfeletesen nehéz e, helyzetünk volt és van. E, ez alatt a 26-26 éve létezik a Simshallunk közösség. A 26 év alatt 7-szer költöztünk, sehol nem laktunk tovább 3-4 évnél maximum. A, a csodálatos Áron kódesünk, Tóra szekrényünk egy városszéli e, raktárban van a csodálatosan értékes e, könyvtárunkkal együtt most például ezekben az években. Nem kaptunk támogatást a meglévő zsidó szervezetektől, semmiféle támogatást nem kaptunk, és tulajdonképpen szinte végig egy egzisztenciális bizonytalanságban próbáljuk magunkat fenntartani. Hogyha lesz egy kicsit idő, akkor azért erről majd még szeretnék többet is. Mondhatok most egy-két mondatot róla? Vagy most inkább csak arról? Szóval mindezek, mindazok ellen. Mondj egy-két mondatot! mondok arról, mert ebben tényleg más, azt hiszem, hogy ezt csak én fog mint hármunk közül elmondani, mert ez a mi helyzetünkkel jellemző, hogy mi egy teljes létbizonytalanságban létezünk ez a közösségünk. Először a hiszbe jelentkeztünk, ami nem vett fel minket sok-sok éven át, most sem vett fel és nem ismer el minket, nem vagyunk a tagja, utána Kis egyházat alakítottunk, amikor erre lehetőség volt itt Magyarországon, és kis egyházként akkor egy pár évig egész jól tudtunk működni, hiszen mint mindannyian tudják, akkor az egy százalékokat azért lehet adományozni. És volt egy olyan tábor a progresszív zsidóságnak. 253 ember, ami a többi statisztikához, adathoz képest is egy komoly szám volt, akik az egy százalékokat nekünk adták. Nekünk nagyon-nagyon pici a költségvetésünk, tehát nincsen szükségünk sok pénzre, és, és utána aztán a, a 2012-ben, amikor a, az új egyházi törvény jött, akkor, egyhá, akkor az állam elvette tőlünk az egyházi státusunkat. És a helyzetünk nem hogy nem javult, hanem rosszabbodott és hiába pereltünk Strasbourgba, és megnyertünk egy Európai Uniós per a kirekeszettségünk miatt az anyagi részét nem rendezték ott. Mindezek, tehát, hogy azóta... Azt, azt akartam csak kérdezni akkor, hogy ez azt jelenti, a kérdésemre visszatérve, hogy te nem így láttad 30 nem így tervezted 30 évvel nem. ezelőtt, te egész máshol szerettél volna tartani, mint ahol most tart a progresszív Közösség. Igen, igen, igen, igen. 30 évvel ezelőtt tele voltunk reményekkel, és azt gondoltuk, hogy, hogy az egzisztenciális kérdésében is meg fognak oldódni, hogy itt valamilyen módon az itteni közösségnek valahogy az integráns részévé fogunk uh, tudni válni. Tehát mindezeket nem tudtuk, hogy nap mint nap, existenciális gondokkal kell majd küzdködnünk, ahelyett, hogy a klasszikus napimikus funkcióimat teljesíthetném, amiket szerettem volna, de amiket mégiscsak azok hogy nagyon komolyan azért sikerült megtennem a lelkipásztori, tanítási, liturgiai munkát, és akkor ebből egy pár kérdő számokat, akkor ebből, ebből mondok egy párat. Tehát, hogy én elégedett vagyok a saját teljesítményemmel, mert, mert itt sikerült létrehozni például végig ez alatt a 26 év alatt teljes sábáti programokat tartunk az óriási nehézségeink ellenére, és hogy nincsen zsivagógány. Ö, ö, péntek esti Kabalács minden egyes péntek este ö, ö, p, ö, piknik vacsorát a közösséget, tehát komoly közösségi élet van. Gyönyörű Sáharit is, is el, most egy amerikai kantorunk van, aki csodálatosan lejnol, tóraolvasással, tóránk van, én magam egy kis szerkesztőbizottság élén ö, írtunk szidurokat, tehát szerkesztettünk új progresszív e, sabáti szidurokat és nagy ünnepi anyagokat is. Jegyzetekkel e, különböző tananyagokat e, e, hoztam létre, hanganyagokat. A, a felnőtt tanításunknak hihetetlenül komoly színvonalú 26 éve mennek olyan, olyan léthétlás kurzusunk, ahol minden évben vadonatúj e, kurzusokat tartok. A tóra körül képzeljék el, 26 éve minden második szombat délelőtt tanuljuk a tórát, még csak annyit, hogy Talmud is volt. Két évig 60 fős családi táboraink voltak, négy éven keresztül két teljesítősági csoportot neveltem föl, akik közül egy rabbi lett, két kántor lett és három rabbi növenték, illetve majdnem rabbi, tehát van ennek folytatása, ami nagyon-nagyon fontos. Rögtön rá kérdezek a jövőre is, de engedjük a által embereket sokhoz hát. Zoli, imádtad 30 évvel ezelőtt, ugye a kérdés adja magát, hogy még mindig imádod de vagy most már... készen? Eh, vagy rálágtad, hogy persze ez önmagában már jó hír. Én is gondoltam, hogy rendező leszek és imádtam 20 évvel ezelőtt, de mondjuk nem biztos, hogy úgy hogy imádom még most is, de mindegy, hát, nem vagyok rabi, Azt akarom kérdezni, hogy, e, ilyen mini megnyilás itt a közönségnek, e, de hogy 30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtél tanulni, gondoltál valamit, és szóval ahol most vagy e, a neológ közösség e, rabi tanácsának a vezetője, van egy blogod, amit nem tudom hány ezeren olvasnak, sokan folyamatos média szereplője vagy a közösségnek. Tehát, hogyha valamiről meg akarják kérdezni a magyar zsidókat, akkor lehet, hogy ebben egyetértünk vagy sem, de akkor az egyik te vagy. Tehát van öt név, azt gondolom, akihez fordulnak, és akkor az egyik a radnóti. Elégedett vagy a munkáddal? Van egy mondás azt mondták, hogy az ember jelentébe csak egy ember kell legyőznie, a telapír magát. Na nagyon húzik egyébként. Szóval ez így van, tehát valóban én kész mit fog mondani, és ezt a pont elmondani, hogy 89-ben, amikor ott álltam a előtt, a és ott a barátaimmal, és a Sönnel benni beszélt, és a beszéde, bementünk, amit és megfogott, és akkor, meg, akkor vette meg az első könyvet, ezt a hajjadíszrelcig a rajta másféle És onnan elindulva, és a Visz, Izraelbe visszajövve, e, igen, én, én, én, amit a katon is mondott, hogy próbáltam egy ilyen lovasként, hogy átmenni ezzel a, ez a harmonicin, hogy mi van, van valami újdonság, hogy elkapja a hullámot. Tehát, ahogy első, az első robot csinálta, ami egy zsidó csináltam, csinálta, amit a seves atléta barátom, e, biztatott engem erre akkor még tudós időnél. az első Facebookot, az első honlapban, és Rogabon netett, ami Zsidóholnap volt. Első körlevél csináltam valami barátaimnak. csak olyan dolgokat, tartam csinálni, amit, amit tök jó szerintem. A zsinagog felújítást, amit csináltam. próbáltam majd csinálni a bécsi Attól egy brendet. Első nevezett csinálom bécsi volt egy pályázat erre, legyen egy neve a sinagógának. aki volt nálunk, az látta, hogy a az a sinagógá, amelyik úgy épült föl, hogy a tervező átépítés átépítést, figyeljük olyan dolgokra, hogy legyen benne evidencia mindenben jövő számára, hogy milyen sinóvoga. Mondok példákat. Úgy csináltuk meg, hogy a székek például kieneset legyenek benne. Számomra egy, egy borzasztó élmény, kiremere zsirongai szék, a fenekem elzsibat rajta, összecsukódik, nálunk minden szék párnázott. Mert legyen már, a moziret párnázott, a zsirongas párnázott, Vagy például e, sabátkor, tehát úgy csináltam, hogy direkt, hogy sabátkor, egész joga sabátórán van nálunk, tehát mi a V1 tudsz a, a nekidámaszkodni a lámpának, mert minden lámpának kigapcsik automatak a van. Tehát a gyerekkézmosótól kezdett csomó a dolgok, ezt próbáltam csinálni, amikor a csinógát hogy, és ebben első voltam, hogy, hogy látható legyen, így bejön, tegyen föl kérdéseket, hogy mi ez, mi ez, mi ez a, a szédelestét, és mi válaszolni a kérdéseket. Tehát mindenképpen ez az innováció, próbálkoztam ezzel, persze rengeteg-rengeteg van még hátra, és a, erre a hülye pozíciók kirevesztek el, miért ez pont arról szólt, hogy nem volt időm a sehát munkámra. Tehát ez az egész ilyen média, meg rabi testület, ez meg lehet nézni a blogomat, az elmúlt négy évben, elején írtam két naponta, naponta, elmúlt négy évben havonta, egyet kérjük övöl. Írok Jó. a huszaihu a avg a sehát blogomat nem tudom csinálni. Gyakorlatilag, ez teljesen lesügyed a, a blogomnak a olvasottsága, de Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy egy csomó ember jutott majd judaizmus, hogy a Baruk próbálta a maga ortodox módján, lehet, hogy a Katap próbálta a maga modern, progresszív reform módján, én pedig ő pedig van a kettő közötti ilyen világra nyitott az Hézriántás időzöntéke, tehát a tehát a, a világ felé, és olyan technikákat felhasznál, amik el, eljutnak talán, van Instagramnak, például a Meccsikonnak, vagy csomó dolgot próbálkozom. de hát én azt jól csinálom, úgy gondolom, és a feedback is rossz. Barok. 30 évvel ezelőtt, amikor megérkeztetek és leszálltatok a Ferihegy egyet, akkor még nem volt Ferihegy kettő szerintem. Ebből is látszik, hogy megnyérdelt el. Akkor gondoltad volna, hogy 30 év múlva működő zsinabógák, Rengeteg ö, közösségi program, iskolák, egyetemek, óvodák, nem is tudom, weboldalak, ilyen állapotban lesz a közösség? É, És jó. elégedett vagy a munkáddal? Eléged? Nem. Tangod azt mondja, egy, egy mitrási idézet, de mitrás azt mondja, valakinek van száz pénze, kívánod legyen neki kétszázat. Mennyi hiányzik neki összesen százat? Ha már kétszáza van, akkor szeretne még kétszázat. Most már 200 hiányzik neki. Ha nétszáza van már, akkor most már 400 hiányzik neki. És ha ezer van neki, akkor már ezer hiányzik neki. Ami azt jelenti, hogy amennyit terveztem 30 évvel, ezzel most már sokkal-sokkal több hiányzik nekem van. Még annyi mindent kell csinálni, és ezért sokkal-sokkal több hiányzik. De hál' Istenek, hogy sok minden elindult, ez természetesen nem saját nem nekem köszönhető először nekem és a közösség, akik részt vettek és részt vesznek, illetve azok, akik, akiket bevontam a munkában, ők is trapik lettek, és akkor ők tovább csinálnak a munkát és ezért egyre, egyre, egyre, többen, egyre többen vannak, aminek különlegesen örülök, azoknak a, azoknak a dolgoknak, amit elindítottunk és az elején támadtak minket, hogy ez nem magyar és nem zsidó és nem itteni embereknek valós, utána utánaztak, annak örülök a legjobban. Hogy, hál' Istenek, hogy most már nincs is kapilájtja ennek, például péntek esti vacsarát, amikor, kezd, amikor kezdtünk, oh, nagyon csúnya a dolog, mi az emberek, aki ennyire a zsinogógában imádkozik, és utána van egy péntek esti vacsara, zabálni jönnek a zsidók e, a hábátban, hál' Istenek, most van mindenki büszke arra, nálunk és van kidús ima után és előtte is és közben, stb. É. Amikor kezdtünk a Nagy hangukat a Nogati téren, akkor mondtak, hú, a mi hagyományokat a Hánukat, az egy titkos ünnep, csak zárt ajtó között, hál' Istennek, most már mások is az a nyilvánosságra, és ezer, ezer más dolog, ennek nagyon-nagyon örülök, hogy lopják. Minél többet annál, annál még jobban lopott, mert terjeszkedik a zsidózsak. Például most jön a Pészak, minden szépen végen azt szoktam mondani az embereknek, aki jól érezte magát, annak nagyon örülök, de egy kérésem van jövőre, ne jöjjön vissza. Ha nem, tartson egy otthon, hívja meg baráti társaságot magához, mert mindig van az az egy zsidó, akinek van még öt zsidó barátjai, de azok nem jönnek el, de de ha fog csinálni egy szédet, arra el fognak jönni. Hál' Istennek, hogy egyre többen vannak, akik szót fogadnak, és tényleg nem jönnek vissza. Azt is hozzáteszem ilyenkor, hogy Pénz a van egy kérdés, akarnak átmenni, tisztázni, akkor jöjjenek természetesen ehhez anna a különböző eh, hágádákat. Kétfajta eh, két hágádánk van. Van az egyszerű hágádánk, ahol a fordítás, van átírás is. Mit kell csinálni, és utána a nagy album Hagádán, ahol magyarázatok, történetek, történelmi illusztrációk, képek, stb. hogy aki akar fel, jobban felkészülni, abból is tud felkészülni. Ez a dolog lényeg. Most egy másik dolog, amire ugye első perctől kezdve ez volt a nagy kérdés, hogy mi legyen, mi legyen a, a, az irány. Ortodox, haszid, modern, nyitott, én úgy döntöttem, hogy mind a négy, mind a négy legyen. Természetesen ortodox a Sokhanárok alapján Hasid az az a öröm, ami van a zsidóságban, azt osztozni másokkal. nyitott és modern mindenképpen, de a nyitott és modern ne jöjjön a Hasid kárára, hanem mind a kettő együtt. Ezért ezzel lehet, ezzel lehet kell tenni az érdeklődést másoknak. Másoknak látnak az eredeti zsidóság, az autentikus 3000 éves zsidóság, azaz ezer éves magyar zsidóság, stb. él, létezik, érdekes, mély, mind, mind, minden van benne, filozófia, történelem és, és, és, és minden. Mindenképpen azt ragaszkodtam, hogy a színvonalat emelni kell. Emlékszem, amikor a, Joli, a Zoli járta, az ugyan, mert a rabi képzelőnek a Talmud professzorral voltam, és az a Zoli járt e, Talmudra. A Talmud úgy eredeti Héberből tanítottam, és kérdés, válasz, és hogy, és mi, és aztán a MyMoneyidest, akkor meg segítettem, akkor még amikor e, e, dolgozatot kellett írni, és akkor egy MyMoneyidest különböző kiadásokat e, összehasonlítam. Tehát emellék el azt, hogy nem lehet örökké maradni azon a szinten, hogy folklór és mit tudom én, ugyanakkor azt sem lehet, mert ha valaki érdeklődik, szeretne látni az eredetét, és embert utána egy felhigítat. És én azt láttam, hogy ez tényleg, tényleg ennek, ennek, ennek, ennek, vo, ennek vo, volt és van ö, vevője. Természetesen mindenki Utána el tud sajátítani olyan szintet, azt a szintet, ami épp el tudja sajátítani, de mindenképpen látja, mi az a zsidóság. Talmudat adtunk ki, Talmud fordítás. Emlékszem egyszerben voltam a Zsip ott az igazgató azt mondta nekem, értse meg bárót, a magyar zsidó, nem kell Talmud, Biblia, az kell és ez kész. Mondom, nem igaz. A magyar zsidók örülni fognak-e tanmudnak, és olyan nagy öröm nekem, amikor tanítak egy csoportot Talmudra, mély fogalmakat, és utána látja, hogy megértik, és örülnek neki, mondom, ah, ez egy hihetetlen öröm nekem, hogy tudtam átadni, és ő is tud örülni a zsidóság mélységének. A másik dolog, amit nagyon örülök, amikor látok már második, harmadik, a lassan negyedik generáció, eh, eh, hogy továbbadják a zsidóságot. Ha beszélünk csak most itt eh, Rabi szempontjával, ugye a köves lomot neveltem, én, én szerveztem neki a bármit, én elküldtem a Jerszívában, segítettem ott az esküvőt megszervezni, meg mert segítettem, hogy tanulja meg a mohalságot és a szájfelságot, stb. Aztán ő átjött aztán már a következő generáció például a fajtásra, aki most a, a, vár, a várban vezeti a, a, a zsidókat. És így még egy nemzedék és még egy nemzedék, akkor ezek szerint van értelme a munkának. Mennyi hiányzik, még rengeteg hiányzik, még annyi zsidó van, de hála istenek, hadgyinagógákban vagyunk itt, Budapesten, Miskolcán vagyunk, Debrecenben vagyunk, és és még ezzel és is, ezzel, is ezzel zsidó szívében vagyunk. Most nem, az nem mi a zsidóság. Ez nem, senkinek nincs copyright -ja erre, de tenni kell, ha azt akarunk, hogy tíz év múlva, száz év múlva legyen itt zsidóság, akkor tenni kell. Tenni kell érte. Emlékszem például... Uh, amit, hú, amit, nagyon a... röviden mondd ezt az emléket, Barók. Tessék? Hogy rövid, röviden mondd ezt az emléket, amit, amit most el fogsz a, egy Egy mondat. Emlékszem az első órát, amit tartottam az eltölt jogi é. Nagyon nehéz volt ezt az egész gondolkodásmódot át, átadni nekik, de abban a percben, amikor kezdtek megérteni, láttam rajta, ezek, ezek már majdnem végzős ügyvédek voltak. De úgy örültek neki, hogy képesek voltak megérteni ezt a gondolkodásmódot, ezt a különleges, ami nem római jó, és nevet, nem az, ez, ez ad erőt, hogy holnap még többet csinál. Hát tudom, hogy érdekel nekünk, tudni, de 50 percre kezdtünk el beszélgetni, és e, a, mielőtt Izraelben odaadják a tízpirang fokozatot, előtte van egy kétnapos Hát hívjuk kalandtúrának, kiküldenek a sivatagba mindenfélét meg kell találni, rá kell lőni, utána parancsok nem lehet aludni, borzasztó nehéz az az egész történet, de két nap múlva visszamehetsz a Bádechád nevű helyre, a bázisra, és mikor odaérsz a Papóz és azt hiszed, hogy 48 óra után mindenek vége, akkor azt mondják, na, van egy percet, hogy arra a dombra felszaladj, és visszaér ide, és akkor mindennek vége van. És hát vannak, akik ott összeomlanak, de hát tudjuk, hogy az egy... 20-25 perc alatt megjárható. Kicsit így éreztem magam ezzel a beszélgetést, már annyi mindent csináltam, és most van egy percem, hogy elérjem azt a csúcsot. Most viszont tőletek kérem ezt, és tudom, hogy rabitól ez szinte lehetetlen. De biztos bennetek van ott egy csomó minden, mert a dolgok felszínét tudjuk csak megkapargatni ennyi idő alatt, és nem tudunk az igazán forró témákhoz hozzányúlni. De egy percetek van hogy ami bennetek maradt még, és szeretnétek volna elmondani, hogy hallja a rabbi kollega meg hallja a közösség, hallja a közönség, akkor mit mondanátok most elnék? Egyszerre csak egy! Baruch rajta! A zsidóság él, és a zsidóság élni fog, Gyertek, kóstoljátok meg, mert nagyon-nagyon finom. És ha sot akartok mondani. Én azt hátom mondani, hogy házak, házakon itt házzékom. Azt szerintem, hogy légy erős, légy erős, erős kicsit meg egymást. Tehát közösségileg. És, és tényleg a... a... Nem csak veszély teszem mindig. Jó, ez az ajta lényeg, hogy ezt tíz máshoz belmondtam, de... Nem, most majd, hogy lesz még egy percük a végét. Léa az, hogy több jó vagyunk, és mi is jó vagyunk, együtt még jobbak vagyunk, ez a műző. Házzák, az folytatva, ez, ez folytatva az, ami bennem maradt, és nem akarom, hogy bennem maradjon, mert ez nagyon különleges, hogy itt ülünk most mi hárman rabig, akik. Én Nekem az az egyik fő üzenetem hogy azt tapasztalom a nem vallásos közösségben, amiről, mi tudjuk, sokkal, de sokkal nagyobb, mint a, e, mint a, mint a vallásos zsidó közösség. Ezt, ezt a nagy közösséget képviselődít e, apró közösségi Tehát hogy. Köszönöm, hogy... Elismerést, de akkor én itt a legnagyobb különbséget képviselem. Mert <gül> Na, folytassam. Igen, jó, folytatom. Tehát, hogy, hogy én egyébként ugye nagyon sokat forgok nem vallásos zsidók között, és, és azt tapasztalom, hogy borzasztó ellenszenvet kell bennük, és évről évre nagyobb ellenszenvet bennük az intézményes vallásos zsidó közösségen belüli viszályok, harcok, kiregyeztettségek, elneismertségek és a belviszájok. És hogy ez visszatartja őket attól, hogy betegyék a lábukat bármelyik sinagógába. Akár Lubavici, Haváthemi, akár neológ, akár progresszív sinagógába. És azt gondolom, hogy ha sikerülne a hazák, az akkor a valahogyan együtt csinálni. Úgy együtt, hogy felharcok nélkül, kirekesztettség nélkül elismerve azt, hogy az az autentikus zsidóság, amit egy zsidó vagy egy, egy zsidó közösség annak érez, és hogy mindenki élhesse a maga zsid, vallásos zsidó életét a maga módján, hogyha ez ellennek ismerve és tényleg együtt tudnánk működni, együtt tudnánk működni, az nagyon-nagyon sok asszimiláns zsidót ö, hozna be bármelyikünk zsinagógájába, mindannyiunkéban. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Az hát az utolsó volt az igazi zsidó egy perc. Ö, remélem, ti is észleltétek. Kellene Katalinnak, Radnóti Zoltánnak és Páro Hoberlandernak köszönöm szépen, nem tartunk szünetet, de most hogy tézeket, köszönöm szépen, hogy eljöttek és hajlandók voltak. Először is le, hajlandók voltatok leülni egy színpadra egymással meg velem, már ez is valami, de most azt kérem, hogy adjátok át a helyet.